Inshallah nahmeduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastagfiruhu wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna završili znači, i govorili o temi a, suđenja mimo onoga što je Allah s panovatara objavio i detaljno smo objasnili znači, šta to znači suđenje mimo onoga što je Allah s objavio da to znači suđenje po zakonu koji nije zakon od Allah panovatara da to znači vladanje i upravljanje i podređivanje ljudi i zakon koji nije Allahov šarijati zakon, da to znači isto tako traženje suda i propisa mimo onoga što je Allah s panu objavio, je tako? Ovo je sad nešto drugo, je tako? Nije a, pitanje samo zakona i propisa, nego i a, fikski propisa, i štihada, slijeđenja mezeheva i tako dalje. Znači, u svakom slučaju, znači i u svakom pitanju musliman mora da traži Allahov sud i Allahov propisu o tom. E, ko ne traži Allahov sud i Allahov propisu o tom pitanju, nego traži nečiji drugi i ne od nekog drugog, je li tako, propis a onaj, i stav po tom pitanju, taj, je tako, traži sud mimo onoga što je Allah s.p. objavio, je li tako? Allah je naredio da se Sudi i traži njegov sud, je tako? Zabranio je da se traži bilo čiji drugi sud. Bilo čiji drugi sud, Allah s.w.t. je to nazvao, znači, odnosno pokornost bilo kome mimo Allah s.w.t. U ovoj stvari je u stvari pokornost tagut. Jer god se postavi pored Allaha uz Allah t. T. da mu se ljudi pokoravaju, je tako, u hukmu, u zakonu i propisu, on je tagut, je li tako? Allah ta naredio da se u njeg vjeruje, a da se ne vjeruje u taguta, znači da se od njega hukm uzima, a da se ne uzima od, od taguta. S druge strane, znači, kažemo, s jedne strane, naredio je Allah s.w.t. ljudima da traže Allahov zakon, tako? Zato što je njihov gospodar, zato što je njihov gospodar. يا أيها الذين <سؤال> آمنوا وعطوا الله وعطوا الرسول وعطوا الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اكسو كناتش غا رزيشه الله وعطوا الله الله عليه يريدون أن يتحاكموا إلى التاغوت وقد أمروا أن يكفروا به جلد دا سسودوا كتاغوتا انا رجلهم دون يغلقوا كفر اجل تكفر ذاتم الله سبحانه وتعالى نسامو دغوري انا رجل يتحاكموا الله وزاكون الله وصود tako? nego naređuje i onima koji imaju vlast da oni sude po Allahom zakonu pa ako ne sude, Allah tela je šta? odredio, jel tako, da su oni nevjernici i kafir ko ne sudi po onome što Allah s.a. objavio oni su nevjernici, jel tako? i nevjernici su svi oni koji prihvataju Allahov zakon ili propisa od Allah s.a. dijelimični Jel tako? Dijeli pa u propisima koji su vezani za i jel tako, prihvataju, klanjaju namaz, sposti i daju zeke, a tobavljaju hađ, jel tako? Ali kad dođu propisi vezani za borbu protiv nevjernika, vezani za je li tako, neke druge zakone, vezani za nasljedstvo, vezani za krivični zakon, onda kažu e to se danas ne može, jel tako? Efe to, mi ne ki tebi, o takvu nu ne zar ćete vjerovat u jedan dio knjige, a u drugi ne vjerovat? Pa ako vje, ne vjeruje u jedan dio knjige, šta je on? Nevjernik, je tako? Kao da ne vjeruje nije, nije onaj drugi, je tako? Sve su to, znači, direktni šarijetski dokazi, je tako da je obavad zasuđenje suđenje po što Allah svano tj. I rekli smo, znači, oni koji vladaju i upravljaju i podređuju ljude zakonima koji nisu zakoni da Alas vano tajda nevjernici. Oni koji kojima se vlada, znači običan puk i svijet koji traži taj zakon mimo Allahovog zakona isto su tako šta nevjernici, isto su tako nevjernici. Osim kad je i je jel tako, koji inače vlada poširjet i sudi poširjet, ali zbog strasti, straha ili mita ili nečega drugog u određenoj situaciji ili slučaju ne presudi kako treba. Je tako? Zna Allah propise za ovo ali ne presudi tako. Nego pre, presudi krivo. Je tako? E, taj ne kažemo da je izašao izbire i da je kafir, nego kažemo da je fasik, fa je tako? Da je veliki griješnik. Ali je njegov grije, je li tako? Kofr, mali kofr. Veći od velikih grijeha ostalih. To je veći grijeh nego da se napije zinalog, učini, ubije, otme, opljačka itd. Jeste li razumeli, vraći? To je što se tiče toga. Drugo pitanje koje smo spomenuli jeste prizivanje prava propisivanja zakona. Je li tako? Ovo je jedno. Ovo malo pričite smo govorili. Suđenje itd. Ali ovo je sad drugo pitanje, sasvim propisivanje zakona. Znači, određivanje zakona. Ili da neko sebi dadne pravo ili smatra da ima pravo da on propisuje zakone. Allah je to osporio. Pa kaže Allah s.a. šta? <mari> njemu pripada stvaranje i naređenje. Pa Allahu je pripalo stvaranje. On je sve stvorio. I njemu pripada i naređenje, znači za zakon. Jel tako? Ne pripada nikome drugom. Jeste razumili? Zatim kaže Allah subhanahu uh, wa ta'ala Am lahum shoraka, shara'u lahum min ad ma lam oni neke druge bogove koji propisuju u vjeri ono što Allah nije dozvo dozvolio? Pa vidite, propisuju shara'u. Shara'u. Shara šta je? šerija Zakon. Zar oni imaju neke druge bogove koji im šta? Shara'u znači propisuju zakone u vjeri. Pa je svaki zakon od odvje, vjeri. Šera'u <sharao> lahom mine dini. Razumijete? Znači, propisujim stvari od vjeri, a svaki zakon je od vjeri. Pa kaže, imaju li on neke druge bogove da im propisuju od ono što Allah nije dozvolio? Pa je ovdje Allah te koji propisuju, je tako, Zakon je nazvao šta šurakja božanstvom, da su Allahu šta? Usporedili. Usporedili sa Allahomatela. Jedini zakonodavac je Alas Hvanova tako? Pa je Alas Hanov naredio ljudima da samo njega uzmu za zakonodavac, jel tako? Onaj ko sebi dadne to pravo, kandiduje se, jel tako za parlament u kojem zna da će sjediti jel tako i propisivati za zakona, glasat za zakon, jel' tako? Onaj tko se kandiduje i zašto je on kandidovao? Kandiduo se da bude božan, božanstvo ljudima, da im bude zakonodavac, jel' tako? I on je sebe uzligao na stepje božanstva, usporedio se sa Allahom. Onaj ko za njega glasa i dadne mu to pravo i prizna mu to pravo šta je on uradio, on je učinio širk i on sad uz Allaha ima još jednog zakonodavca. Još jednog kojim će se pokoravati nasuprota Allaha. Je li tako? Pa kaže Allaha. Imaju li oni druga božanstva, božanstva? Je tako? Pa smo rekli onaj ko propiše neki novi propis u ibadetima. U namazu, postu, hađu. Je tak? tako? U tim ibadetima ko propiše neki novi propis i znači odredi da se neki novi ibadet čini, ali se čini Allahu subhanahu wa ta'ala, rekli smo nije izašao izvjere, zato što je taj ibadet kome? Upućen Allah. Međutim, ako izmisli neki neku dobu ili nešto drugo ibadet, neki da se čini nekome drugom, mimo Allaha učinio je širk. Tako je sa ibadetim. Dok u drugom dijelu, u zakonodavstvu ostalo mimo ibadeta, u ostalom zakonodavstvu. Kogod neki novi zakon propiše, on je automatski, šta? Nije Allahu. Ne može biti Allahu jer u Allahom zakonu već taj zakon posto... postoji. Je li tako? Već taj propis postoji. Na... Nego čemu je? Nasuprota Allaha. Svaki novi zakon koji se propiše, on je odmah nasuprota Allahu. Nije kao u Ibadetu. U Ibadetu Jel' tako? Neki novi vid Ibadeta, odnosno ne može biti vid, nego bude, znači, nešto novo u Ibadetu, ali opet Allahu. Jel' novatarija? Grije. Ne izvodi izvjeri. Ali u zakonu, čim je novi zakon, on je odmah parira Allahov zakon. Zato što je Allahov zakon komplet i savršen. Jel' tako? I ovaj novi zakon, onaj koga propiše u stvari, traži od ljudi da se sad njemu pokore nasuprot Allahovog zakona, je tako? Pa je ovo uvijek kufra i uvijek izvod izvjeru. Kogod propiše jedan zakon, izašao izvjer. Uvijek nema izuzetka, kao što smo rekli, da ima izuzetka kad ne presudi po Allahovom zakonu. Je tako? Ne mora biti da je uvijek kjafer, je tako? mora biti da je zalim ispod kufra i da je fasik ispod kufra, je tako? Ali, u zakonodavstvu, čim propiše jedan zakon, Stavio je sebe na nivu božanstva i to je kufru u Allaha, subhanahu wa ta'ala. I odmah izvodi izvjer. I zato smo rekli da svako ko uđe u parlament i tamo sjedi i prihvati tu svoju ulogu i zakonuje se na ustav države u kojem je sve što je Allah zabranio dozvoljeno, sve što je Allah naredio zabranjeno, je tako? Smatramo ga nevjernikom i da je izašao izvjer. Makar klanjao postio i obavljao hađu i tvrdio da je mislimo. Jeste razumjeli ovu stvar? Ovo je jako kažel. Šta još ovdje ima? Ima još da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio bilo kome da ljudima šta? Oharamljije i ohala ohalaljije. Jedino on ima pravo da propiše šta je dozvoljeno, šta zabranjeno. A opet se to vraća na, za, na zakon, je tako? Opet se to vraća na zakon. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za, je ja li tako, ahlu kitabija, ittehadu ahbarahum, maruhbanahum, arbabe min dunila. Kaže, za ahlu uzeli su svoje učenjake i pobožnjake, monahe, isposnike. Uzeli su i za gospodare mimo Allaha. Pa kaže, Adi ibn Hatim koji je bio primio krišćanstvo, kaže, nismo vi njima ibadet činili. Kaže, Resul sallahu alaihi sallam, zar nije kad vam o vi prihvatite, kad vam o harame vi prihvatite. Kaže, jest, to je vaši ibadet njima. Ali tako? Pa ti danas hođi i kažeš, nemoj pušiti, to je haram. Kaže, ne znam, ako rej se zabrani, haram. Ako on puši, nije. Ili tako? Znači, nemoj tu novotariju, to je haram. Ne znam, ako ovaj je tu dozvolio, rekao da se to može i tako i srazumljivačno. Znači uzima ga za gospodara. Pa ako su, su Edul Kitavije, mušrici zato što su svoje učenjake i pobožnjake slušali kad im kažu halal, uzimali da je halal i kad im kažu haram uzimali da je haram. Pa zbog toga bili mošrici. Šta misliš koliki su mošnci ovih danas koji uzmu kafire, ne uzmu učenjake alime i ne uzmu pobožnjake, nego uzmu kafire i on njih uzmu zakone. Pa im kafiri određuju šta je dozvoljeno, šta? Zavranju. Koliki su oni onda muširici? Kad je muširik, svaki onaj koji uzme od učenjaka njegovo mišljenje, je li tako? Uzme od učenjaka njegovo mišljenje i slijedi ga, a zna da je to mišljenje suprotno Kur'anu i Sundevnog. Zna, svjestanje je tako drugo je da ti njega slijediš u tome nisi svjestan ne znaš je tako? međutim ti znaš je tako? sigurno znaš Oni je ohalale kamatu a ti znaš sigurno da je to hera ali ti uzvaš kamatu i kažeš ta i ta je rekao da je dozvoljno e sad si učinio širku je tako jer si učenjaka tog i tog uzeo za gospodara njemu se ti pokoravaš je tako Njemu se ti pokoravaš. Razumijete? Nasuprota Allaha. E ako je ovo širk, kako je onda tek širk da se uzme i Allahov zakon je tako skloni i zabrani, a prihvati se zakona verčki, francuski, tako, prihvati se demokratski zakon i tako dalje. Kako je tek ovo onda širk? A ovo su sve kuranski ajeti, Ovo kuranski ajeti i bez objera što mi pozivamo evo Kur'anu i Kur'anskim ajatima, mi smo opet kod većine ljudi, čak obrazovanih ljudi koji dobro znaju pročitati ove ajate i prevesti i razumjeti, mi smo kod njih šta? Tekfirđije, tako? Ali Allah subhanahu wa ta'ala će između nas presuditi. Ja čvrsto vjerujem i ubijeđen sam da Allah subhanahu wa ta'ala ovo stanje neće ostaviti ovako. Mi uporno se trudimo da govorimo istinu, a oni se uporno tružde, trude da nas tjeraju u laž. Tako je bilo i prije sa poslanicima. I Allah s fano tajla je presudio na kraju izmeđenja. I ja čvrsto vjerujem da će Allah s fano presuditi između nas i njih. I vidjet ćete šta će biti. Kako će presuditi, ja ne znam, ali će biti presudio. Biće. Allah je onaj koji presuđuje. I na dunjalku, a pogotovo će nam sud svesti na ahiretu. Pa će Allah s.a. razbiladaniti onoga ko na Allaha laže i razotkriti i osramotiti onoga ko na Allaha laže i na njegovog Muhammada, poslanika Muhamada s.a. A, molim Allah s.a. da nas učinje od onih koji istinu govori i o Allahu i o Allahovim propisima i o vjeri. Večeras za Allahu pomoć nakon ove kratke, kratkog osvrta na ova dva važna pitanja nastavljamo sa pitanjem koji se na određeni način nadovezuje na ovo. A to je pitanje učešća ili pripadanja pripadanja, pripadnosti ili kako su to kod nas? Članstva. Pitanje članstva, učešća ili pripadanja nevjerničkim ideologijama i džahilijetskim partijama. I džahilijetskim partijama. Nevjerničkim, znači, školama, pravcima, nevjerničkim filozofijama, je tako? Ubjeđenjima, pripadanje ili zastupanje nevjerničkih jel tako, ideologija ubježenja, jel tako, i šta još članstvo uđanjilijetskim partija? To su dva pitanja. Prvo pitanje, znači zastupanje i pripadnost znači nevjeričkim školama, pravcima i ideologijama. Na što se ovdje misli, vrać? Ovdje se misli znači na, naprimjer, na komunizam na sekularizam općenito. Šta je sekularizam? Odvajanje Odvajen... od, od državi od vjeri, od odvajanje države od vjeri. Znači sve ideologije koje su znači nastale poslije Francuske revolucije, znači šta u stvari teže i čemu teži? Odvajanju znači države od dvije, odvjeri, od to je sve sekularizam. Znači zastupanje sekularističkih ideji Zastupanje komunističke ideje, zastupanje socijalističke ideje, zastupanje, na primjer, demokratske. Da bude čovjek opredjeljen kao demokrata, je tako? Kao socijalista, kao komunista, kao sekularista općenito, ne mora biti, znači, bilo, sve, u, sve su u oblici sekularizma, je li tako? I demokratija i sekularistički, najis isti, je, sistem, je tako? I ona, komunizam, i socijalizam, svi su oni znači šta? Sekularistički režimi, je tako? I postoje dva osnovna oblika režima. Sekularistički i teokratski, je tako? Šta je teokratija? To je vlast, reli, vjeri, religije, je tako? Razumite? E, svi sekularistički ovi pravci, svi sekularisti, bili oni komunisti, demokrate, socijalisti, ne znam ja onaj šta bili, svi su oni šta? Nevijernici. Svi su nevijerni. Bez izuzijedni. Bez izuzijedni. Pa, kad čovjek izazi na televiziju i kaže mi se zalažemo za demokratiju, šta je gradio? Automatski izašao iz vijeni, jer je ispolio koforom javno izreku riječi kofra. Je tako? Pa ima iz Kina koji su ušli u parlament Kobayaki da pomognu islami, muslimani. I onda su tamo predložili zakon onaj o, o, yes, da bude dozvoljeno čovjeku da ima dvije žene. Pa su ga onda ovi, poslije, kad je taj prijedlog njegov bio, poslije ga napali, hoćete nam ovdje da uvedete širijat ovo ono, pa on izašao ponovo i kaže nisam ja to radi šerijata. Ja sam to radi demokratije, to je demokratsko pravo. I šta uradi ovaj? Odreće se šerijata, a izrazi i izjasni se kao demo demokrata. Razumijete, ureći? Znači, sve ovo kufr, sve ovo kufr. Kogod pripada tim, znači kogod je komunista ili je član nekog savjeza komunističkog, god je sekularista, znači u svojom opredjeljenju ne mora nikome reći. Jel tako? I tako dalje, on je on je nevjernik. Međutim, ako usto tvrdi da je musliman, šta je onda on? Munafik. I to nifaka koji ga izvodi izvjeri. Pa sam gledao jednu raspravu na televiziji javno u Maroku. Jedan ših je izašu sa jednim tako uglačane ono, u kravatirani utegnutim ra onaj razgovaraju i sad ovaj ti je znači mafiozo Razumiš? On je kao pripremio i neke kuraske ajte da on citira tu, znaš. I onda kaže rekao je Allahu spanata u suri Remz. A ovaj se smije kaže nema u Kur'anu sure Remz. <laughs> ovaj zapravo nešto će da kaže, rekao, jela, u suri Ramzu, u u suri, Remzu, Ajad, u suri kažemo, nema u Kur'anu nikako te sure ne postoji. Pa tamo, pa nema, on ne hoće da progovori, še ima ne da da progovori, kaže, samo nema u Kur'anu suri Ramzu. Pa on da poče ajat, kaže, to je to suri Zumer. <laughs> kaže njemu, ovaj, kako nešto je zastupo, kaže njemu, ja sam onaj musliman sekularista. Pa njemu kaže, šeht, ti si nevjernik, ne može musliman biti sekularista. Ne, ne, on je musliman sekularista. Pa ne može musliman biti onaj sekularista. Musliman je musliman sekularista i nevjernik. Pa ovaj opet kaže da ti objasnim. Može li čovjek biti kršćanin musliman? Ja sam musliman kršćan, možem tu. Ja sam musliman židom. Ne može. Pa tako ne može biti musliman sekularista nikako. Znači, ako tvrdi ustup, znači, sekularista sam, ali musliman, on je munafik. I to veliki nifak koji ga izvodi izvjerim. A prije smo objašnjavali, znači, i veliki i mali ni... nifak. Je tako? Ovo je nifak u ubjeđenju. Jer on ubijeđen u drugu ideologiju, ne u islamsku. Islam. Znači, u islantku akidu nije, negubjeđenu drugu ideologu. I ovdje se otkriva podvala onih koji u zadnje vrijeme znači pišu po asru, po tamo negdje pišu da pitanje demokratije je pitanje inštihada i da to nije pitanje akide. A imali ste priliku to da pročitate u jednom starom broju asra, možda više od godinu dana. To mi je pokazivao onaj, još Mohidin, dok je bio ovdje, pokazivao mi je taj tekst. Govorio me za taj tekst, pa sam ga čitao gdje pokušavaju da kažu da to nije pitanja Kivi. A u stvari je šta? Čovjek koji je demokrata, on je demokrata, ne može biti istovremeno i za demokratiju i za širket, ne može. On znači sa islamom nema, nema ništa. Zato smo rekli za onoga što je dobio, nagrad za širenje demokratije, da je zbog toga izašao i izvje, izvjeri. Zašto? Zato što je to nezamislivo. To je isto kao kad bi neki pop dobio nagradu za širenje Islama. Može. Je li, je li Ili neki hođa dobije nagradu za širenje hršćanstva. Dobije nagradu za širenje ove sekte Jehovini svjedoci. Isto to. Znači, druga vjera skroz. Razumijem. Pa, kaže Allah Sv. Ta'ala, za njih, za te Munafike da on stvari. Ovde, autor kaže, on tvrdi da je musliman, jel tako? A u stvari je nevjednik, pa je monafik. A munafik kaže, ispoljava islam, a prikriva kufr. E ovde sam ja uočio veliki promašaj u ovoj konstataciji a vi božete i da se ne složite sa mnom. Da nije ovaj je gori od monafika. Jel' tako? U goroj situaciji, jasnijoj, očitijoj, Munafik prikriva kufr, a izjašnjava se, ispoljava se kao, musli. kao musliman, a ovaj, ovaj javno ispoljava kufr. Jel' tako? A prikriva islam. Kad god javno nastupi, on je demokrata, jel' tako? A nama, vamo, po strane, ovo kaže, ma mi ovo samo njih foliramo, mi hoćemo da pomognemo u islamu. On je zašao kod njih, a on je... On je kod njih, munafika, kod nas je nevjerni. <laughs> <laughs> Jeste odshvatili sad? Znači, ovdje šejih, salih, feuzan je malo tu, znači, nije dobro ovaj definisi. Jer munafika, on ispoljava islam. A krije kufri. A ovaj koji kaže, ja sam demokrata, ja se zalažem za demokratiju. On ispoljava kufr. A šapće će vam da je musliman. Kaj Ili krijo Ili ne mora krit Ali ne, ne želi da se javno zna da on klanja. Pa on krije Islama ispoljava kufr. Ovo je očiti kufr. Ovo nije ni... Ni jasniku. je jasni kufr. Jeste li samo? Mislim da sam u pravu. Zato što ovdje za, za monatke monate, واذا لكل الذين امنوا kad se sretlo s adversnicima kažu mi vjerujemo. واذا خلو الى الشياطين, a kad dostanu sami sa svojim šejtanima, kao inna ma'akum. Ha? Mi smo s vama, inna nahnu mustehzivu. mi se samo njima ruga. Ja, alovi, nisi su takvi. Ovi javno mi smo s vama. Je tako? Mi smo demokrate, mi smo, je tako? Mi ne znamo ništa sa šerijatom. Ma kakav šerijat, Ne, to je za ostalo. A tajno želi kao među, u nekim svojim uskim krugovima da oni su ipak za islam. Jeste li me sad shvatili? Znači, ovi su monarfici kod nevjernika. Njima, prema njima su lice vjerni, A kod nas su jasni i Ovo nije nifak. Ovo nije nifak. Drugi, drugi, je tako, Obilježje munafika jeste da uvijek žele da budu uz jaču stranu, da uvijek imaju, je tako, podršku i zaštitu. Da uvijek imaju kod onih koji su snažni i na vlasti, da kod njih imaju za zaštitu. To je uvijek obilježje munafika. Je li tako? Međutim, to je munafik kad su muslimani na vlasti. Pratite me, dobro. قد سوى semaine in al-wasit sta radimo nafik alladine tarabba sura bikum fa in kana lakum fat'un min allah qalu alam nakum ma'akum oni koi czekaju sta ce s vama biti sta ce s وَنَمْ نَعْكُمِنَ الْمُؤْمِنِينَ a Ako Allah dadne kafirima da oni pobjede, onda oni kažu, zar nismo se mogli protiv vas boriti? I mogli smo vas sa vjernicima pobijediti a nismo htjeli, tako smo vas pomogli. Kako smo vas pomogli? Tako što nismo htjeli uz vjernike da, sta, da stanemo. أَلَمْ نَسْتَحْوِدَ عَلَيْكُمْ وَنَمْ نَعْكُمِنَ الْمُؤْمِنِينَ Za vas nismo mogli pobjediti, za vas nismo zaštitili od vjernika. I tako sebi mjesto pravi kod, kod njih. Ovo i kad su muslimani na vlasti, je tako? Ali oni koji traže zaštitu i ruku, ne u smislu zaštite da, da dobije, je tako, azil, da zaštitu, je tako? Ne. Nego u smislu prijateljstva i saradnje i međusobno potpomaganja, takvu zaštitu ko traži kod nevjernika kad su oni na vlasti, šta on? On više nije munafik, on je nevjernik. Jer na taj način pomaže nevjernik. Pomaže nevjernik. Pa to je uvijek osobina, osobina munafika. Osobina munafika, je li tako? Šta je njihovo? Oni se ismijavaju ovom o čemu mi pričam. Svakome od njih kad bi rekao da mi želimo da uspostavimo šerijat i da mi vjerujemo samo u šerijat. Šta misliš te? Da će išta drugo raditi, osim da će ceru prugati, reći ovaj luk, je li tako? Ovaj, šta hoćemo ovaj pričati? Ovaj nema pojma, gdje žijem, je tako? Ti moraš i, na pa kraju krajeva dolaze nam ljudi i otvore nas kao naš veliki prijatelj, je tako? Savjetujem, ti moraš biti cestan, u kakvom svom okruženju, znaš, kao ti se skroz zaboravi, je li tako? Pa priđaš te stvari. To se Šta ovaj čovjek otkriva? Nismo mi zaboravili, nego si ti zaboravio na Allaha. Nismo mi nas zaboravili da je oko nas sve kufri i nevjerstvo. Je li tako? I da su, da su da sva vlast, je li tako? Ova dunjanučka i, i, i moć da nas ezijete u rukama nevjernika. Nismo mi to zaboravili, ali si ti zaboravljeno gospodara svih svjetova, pa tako se uplašio i tako pričaš. Znaš kao tu ne moraš nistiti, moraš biti svjestan, je tako? Eh, to je, u stvari na taj način otkriva svoje, svoje licemjerstvo, je li tako? Svoje licemjerstvo. I smijavaju se Allahu subhanahu wa ta ta'ala vjeri. Allah subhanahu wa ta ta'ala je naredio vjernicima da budu sa vjernicama. Sa vjernicama. O vjernici, bojte se Allahovi, budite sa iskrenimu o vjernici, se Allah i budite se iskrenima. Šta to znači nemojte vi s tako? Budite se iskreni. Prema tome, kogod na ovakav način e, znači, pripada ovom razmišljanju sekularističkom, komunističkom, jel tako socijalističkom, demokratskom, on je ustvari, oni ustvari nevjernik, on je ustvari nevjernik. I njihovo nevjertstvo se očituje, znači i posljedice tog nevjertstva su katastrofalne. Po život ljudi na Dunjaluku, po ekonomiju, po njihove međusobne odnose, izaziva dolazi do katastrofe, je tako? Pogotovo ovaj kapitalistički sistem, materialistički, je tako, bez ikakve vjere, gdje se, je tako, siromašnim ljudima daju zajmovi na kamatu pa im se onda... Čitav život pije krv, izrabljuju se, izlopotrvljavaju i tako dalje. Znači, da oni koji su siromašni, još budu siromašniji, još zavijesniji, tako oni koji imaju, da, još više imaju. I sa te strane, znači, taj te zamisli ljudske su promašeni eksperimenti, pune zoloma i nepravde, i istorija to obilježi, je li tako? Kako se čitao istoriju žrtve ti eksperimenata, komunizma, socijalizma i tako dalje su milionski. Jel tako? Milionski. I dan danas žrtve demokratije su šta? Milionski. Koliko ljudi znači obezglavljeno, opljačkano, jel tako, gurnuto na ulicu, koliko ljudi a tako. To su milioni. Dobro. E, to je prvo pitanje. Drugo pitanje je pripadanje, odnosno članstvo u džahilijetskim partijama. I, znači, pa, ta partijska privraženost. Halal te samo da vidim. Salamu alaikum. Elhamdulillah i Evo mi u srebrniku na dertu. Ja, Allah te Mi pom... e, ste htjeli nadirati, jel? Dob, hajdeš, ali se rao Ovako, znači... Drugo pitanje, pripadanje, članstvo u džahilijetskim partijama i znači ta partijska privrženost e, nacionalističkim Partija. znači privrženost na nacionalističkim partijama i nacionalizmu općenito. sve ovo jednim imenom zazovu sve zajedno šta džahilijetske partije zašto? zato što je njihov znači njihov moto znači njihovi ciljev način njihovog organizovanja zbo, cilj znači i uzrok njihovog organizovanja je džahilijetski džahilijetski, je li tako? Može li nacionalistička partija postoja tradi islama? Da može. Zašto? Zato što je nacionalizam, privrženost rodu i narodu i plemenu od džehvi od džehliyet. Zna šta je rekao Resul sallallahu alejhi za čovjeka koji se ponosi svojim očevima. Zna tako? Da je to smrdljivo. Jel tako? Ostavite to, to je smrdljivo. Šta je rekao on Da svojim zubima uzme svoga babu za Jel' tako? Za polni organ. Jel' tako? Je je je tako? To je nacionalizam. Na vagi šerijata. Jel' tako? To je nacionalizam na vagi šerijata. Znači, džahilijet. Jel' tako? Zato Allah spanova ta'ala to dokinu, Do kraja dokinu. I znači, veliko je nastojanje kroz šerijat i šerijatske propise da se izbrišu sve džahilijetske znači partije pripadnosti i neke uh, vrijednosti džahilijetske vrijednosti da čovjek vrijedi po tome što je arab ili što je ovo ili što je on to je znači nastojanje zato Allah svanova tela to doki do kraja u odirat ja johannas ja akhlaknakum min dhakarin wa untha waja'alnakushubban wa qabaila lit'arafu kaže, o ljudi, mi smo vas stvorili od jednog čovjeka i žene. Znači, svi ste vi od istog čovjeka i žene. I onda smo vas učinili plemenima i narodima da se međusobno upoznajete. Inne akramakum inda Allahi atfakum. Najodabraniji kod Allah od vas je ona koga se najviše boji. I tu je, znači, iz korijena iščupan svaki džahili, džahilijet i ponos na, na džahilijet. Jel tako? Zatim, Resul s.a.v., je osporio znači nacionalizam, osporio je to ovaj, eh, privrženost tim nekim partijama i vrijednostima džahilijetskim. Kao što kaže u hadithu, je li tako? Lej se minna men da' ila asabije. Nije od nas onaj ko poziva nacionalizmu, je li tako? Lej se min, men katela ala asabije. Nije od nas onaj koji se bori radi nacionalizma. Lej se minna men asabije. Nije od nas onaj ko se ljuti radi nacionalizma srtim se za to. Znači nije od nas onaj koji se ljuti kad se nešto bošnjaci vrijeđaju. Ni od nas tko se bori za bošnjaštvo, Zašto? Znači? Zato što je to, zato što je to džahelijet, zato što je to džahelijet, tako? Znači? Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem isto tako innallaha qad azhaba ankum asabiyata aljahiliyyati wa fakhrha bilaba' Allahu ya udakna ud vas kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem Allah ya udakna ud vas jahilietski nacionalizam i ponos očevina inma huwa mu'minun taqiyyun aw fagerun shaqiyyun ljudi su znači nas ibn Adam bo Adam khuliqa min Ljudi su sinovi Adame Adam je stvoren od zemlje i fadl li arabiy ala ajami illa bittaqwa arab nadna arafam osim potakva potakva znači zakopana je svaki džahilije i svaka pripadnost tim džahilijetskim znači privrženost zaljubljenost je li tako Uh, privrženost, zaljubljenost u te, u te partije i te, tu pripadnost nacionalističkoj, tako. S druge strane, Allah se mena naređuje da se držimo vaat. svi se čvrsto Allahog užeta Volate Farrako i nemojte se razjedinjavati. Je li tako? Nemojte se razjedinjavati. Ali, znači nije sad, ko što ovdje podvaljuju i onda samo insistiraju, nemojte se razjedinjavati. Nemojte se razjedinjavati. Nije. Nego prije toga Allahovog užeta se uzmite pa se onda ne mojete razjedinjavati. A ovi naši pokvarenjaci i munafici, prvo ljude okupi na nacionalizm, na bošnjaštvi, je tako? Je to je Allahovo uže? Nije to uže. A onda, ne mojete se razjednjavati, ne mojete se razjedinjavati. Svatate li? Podval. Prvo se uhvata i zabijatil, a onda Vidiš, Allah kaže, nemojte se razjedinjavati. Nije tako. Čvrsto se Allahovog užata držite. Kažu ovdje u tepsiru, Allahovu uža i Allahova knjiga. Je tako? Kur'an. Šarijet, Allahova vjerat. Toga se, a onda se nemojte razjedinjavati. A oni, ljude, okupljaju na čem? Na bošnjaštu. A onda kad ti pozivaš istini, kažu, ti razjedinjuješ bošnjake. Praviš razdor unutar bošnjačkog korpu, korpus. Je tako? Je tako? Jel li govore tu? Dobro, istina, mi razjedinjujemo bošnjake, ali ujedinjujemo muslimane. Kako? Tako što se čvrsta Allahog užeta drži. I oko ovog užeta se neće okupiti bošnjaci nikad. Oko ovog užeta će se okupiti neki bošnjaci, neki Srbi, neki Hrvati, neki Nijemci, neki Arapi, neki Turci, mm. neki od svih naroda. I onda oni se neće razivljenjavati. Ali, da se poziva nekakvom bošnjaštvu, to automatski znači nejedinstvo. Ti, ti prvi pozivaš nejedinstvo u okviru ummeta. Ummet. Ti si prvi podijelio ummeta na bošnjake i ostalo. Jel' tako vraću? Ili nije tako? Znači, prvi si pogazi ovaj ajet i podijelio ummet. Prvo si ostavio Allahov uže, Allahov uđe. A onda da ljude džahilijet u bošnjaštvu, jel' tako? A onda se pozivaš na kuranski ajet. Jel' tako? A prvi si, znači, kad si ostavio Allahovo uže od od ummeta a zatim si pozvao džahilijet u bošnjastvu, još jednom si umet podijeli. Je li tako? Još jednom si umet podijeli. I najbolji su muslimani bošnja, bošnjaci. Šta znači ostali neva, nevaljaju? Je li to tako ti Allaha izaziva ljubav prema ostatku umeta ili mr, mržnju i preziru? Kad ti uvježdiliš ljude da su oni najbolji muslimani, a da ostali nevaljaju, hoće li oni osjetiti ljubav prema ostatku umeta ili mržnju? vidi mašala, ti praviš svog umetu ili razdor. Pogledajte kako pravi razdor i cijepaju umet, rastaču ga, rastaču umet i u isto vrijeme nas optužuju da smo fitneđije i da pravimo razdor. Pogledajte kako se izokreću stvari. A tako mi Allaha oko nas su okupljeni i sa namasu i Srbi i Hrvati, i Romi, i Bošnjaci, i Bugari, i Čečeni, i Turci, i Nijemci, i Francuzi. I nema kak i nema. I nema nikakvog nejedinstva tu. Svi čvrsto okola ovog. Veljete I nemojte se razvijetnjaviti. Znači to je, što se tiče toga zato kažemo i upozoravamo, pogledajte očitost njihovog licemjerstva, pogledajte očitost njihovog Munafiku. Dok nama prijete da pravimo razdor među Bošnjacima, mi kažemo dobro, ovo malo ljudi što se okupilo i što smo eto napravili razdor to nije ništa. Jel tako? Ali vi ste desetine i stotine hiljada okupili u vaše političke partije koje su međusobno šta sukobljene. Je tako? I koje se svaki dan još uvijek rastaču i cijepaju. Pa SDA pukla podijelila se. Pa još jednom ono što je ostalo još jednom. I svaki put kad god neko hoće da bude lider, vi se podijelite. I to nije razdor da se okupi desetak i dvajst ljudi i pedeset i 100, i dvije stotine i pet stotin nego na stotine hiljada ljudi okrenete protiv stotine hiljada dru drugih. To je u okviru političkih tih partija i kroz članstvo za te partije i kroz glasanje za te partije. S druge strane pogledajte unutar same novotarske, takozvane islamske, a bolje rečeno i šljamske zajednice. Pogledajte među njima. Dok nas optužuju da pravimo razdori na jedinstvo, kako se jagme za prevlast i prestiž i ne prezaju od upotrebe oružja i kr krvi. Pogledajte Sanđak i pogledajte pokušaj iz Beograda i pokušaj iz Sarajeva i trvljenja i otimačinu za džavije i za džemate i uzmite Ivret. Ko pravi razlog i radi čega? Ako se ovaj narod podijeli, na širku i kufru i radi vjeri, pa mora se podijeliti. Vjernici moraju se nevjernika, makar bili njihovi oče i njihovi sinovi, je tako? Ali, kad se podijelite vi radi vaših Čejfova i strasti, to je žalost. Svakako ste oba dvije strane u Zavodi i dalaletu. I odžitom rindetu, i mona, nifaku, je li tako? A onda još se krvite i još glave na tom putu gubite. I pogledajte kako je to uzaludan trud i kako se uzaludno gube i troši energiju. Znači, pokušaj od strane nevjernika jeste da u islamskom svijetu probude stare džahilijetske nacionalizme. Jel tako? Stare džahilijetske nacionalizme. Pa gdje god mogu da iskopaju nekakvu, jel tako, neki nacionalizam koji je postoje prije islama u Šamu, u Egiptu, ovdje, onde, da bi ljudi pozivali to, tome i da bi se okupljali od toga. Radi čega? Na uštrebi sla, islama. Jer islam kad je došao, zbrisao je sve te jahilijete i sve te nacionalizme i odjednom od su svi ti ljudi osjećali da su svi jedno i da su svi pripadnici jednog umme, ummeta. E sad, Treba ovi u, u Šamu, na primjer, da se osjećaju da su nešto drugo, a ovi u Egiptu da su nešto drugo, a u Alžiru da su nešto drugo, i sve da se to pocijepa. Iračani da su nešto drugo, je tako? I da niko niskim više nije povezan vjerom, nego da se okupe ljudi na osnovu nacionali nacionalizmu. Jeste razumili, vracu? A Islam je došao to da zakopa. I nema sumnje da onaj koji to sad iskopava da je nevjernik. Kafir. Ko na tome ljude želi da okupi. Da okupi na nacionalizmu, a da ih odvoji od ostatka ummeta. Jel' tako? Nema, nema sumnje. I da je to Allah vasb. kazna onda kad su ljudi ostavili vjeru. lako im je onda bilo, jel' tako, nagovoriti da se okupljaju, jel' tako, da se kurdi organizuju kao kurdi. Jel' tako? Zašto? Zato što je ostavili din davno. Pa je Allah tako kaznio. Pa Allahova ovaj kazna šta? Kad se ostavi vjera, da kazni tako ovaj umet. Da se onda podijeli i da međusobno se sukovi. Je li tako? Pa onda napadajte kurdi turke, a turki kurde, a jedni i drugi napustili is islam. Jer inače da su muslimani ne bi bilo nikakvog razloga da se međusobno krvi, krve, je tako? Min fauqikum, min tahti, šia, ba Reci on je moćan i u mogućnosti da vas kazni odosgori ili tako, da spusti kaznu iznad vas ili da vam dođe kazna ispod vas ili da vas podijeli na partiji. Pogledajte ovako kako jasno. Da vas podijeli na partije na SDA, stranka za PH ne znam SDP. Fala po SDP liberali aj tako dalje tako dalje znači da vas podijeli na partije a onda kad vas podijeli na partije jel tako Evo je ali šija se komšija voiziqa osjetite ba's jedni drugi silinu. Jel' tako? Žestinu jedni drugi. Da će se mesujem Da se podijelite jedni podržavaju Beogradskog muhtiju, jedni Sanđašku. Jel' tako? I onda? Koji? Jel' tako? Onda se otimaju. Pucaj, proljevaj krv. Jel' tako? Ha? A jedni i drugi su se podijelili zato što ih podržavaju tagu, tagu. Sanđarsko moftiju podržava američki tagut jer on brani američke interese u Srbiji. I slabi sr... Srbiju. Srbija ne... Znači, Amerika ne voli jako Srbiju, tako? I onda to radi preko njega, između ostalim. A tako? A Beogradski moftija radi za srpskog taguta i brani interese srpskih država. Zato što je država, znači Srbija zaštitila njihov muftilog, u toku ovog sa Sagošnjanica. I znajte, znači, ovo je oko jedna analiza koja je sigurno istina. Sigurno. Pouzadno se zna ko pare daje onome gore u Beogradu, a pouzadno se zna, znači, ko pare daje onom Sanđarskom Zloko Orliću. Da. da. To su informacije, znači, koje su oni objavljivali, je li tako? Ima tamo glas, čini mi se, islama, sanđački neki list islamski zajedice. Jovi su tamo objavljivali 50.000 eura donacija za fakultet, dobe za neke medrese. Za, Zamislim, Amerika donira medrese, a Zavist, kakaj to je odres? Ne, To je zato što mi smo kratkovidi, Da vidimo da pleko. Tako? Da smo svjesni opasnosti, okolnosti u kojima živimo. A tako? I tako dalje, i tako dalje. A Allah Allahi smo svjesni. A Allaha subhanahu, wa ta'ala. A vi niste svjesni. Svoje kratko vidosti. Jer monafiki uvijek kratko vidi. وَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ شْتَ لَا يَفْقَهُونَ الْمُنَافِيسِ نَسْفَتَي مُنَافِيسِ نَسْفَتَي a mu'min ne može biti ja, da ne svata mu'min jer Allah daje po ono odlično odlično svata, je tako? kaže isto u hadithu Rasulullah sallallahu wasallam, kad god njihove imami ne budu sudili po Allahovom zakonu Allah će dati da se međusobno sukobi, je tako? Kad god njihove vođe, imami, znači muslimana, ne budu sudili po Allahovom zakonu, kazna Allahova zato je šta? Je li tako? Učinit će njihovo neprijateljstvo između njih. Allah će usadit neprijateljstvo između između njih. Pa je ovo, znači, Allahova s.w.t. kazna. Ali monafici nikako da razum, da razum. Monafici ne mogu nikako da to svati, ne mogu to da svati. Dobro. I onda kad im se kaže u naficima, واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا انؤمن بما انزل Ne, u suri Bekar واذا قيل لهم امنوا kema amena الناس قالوا نؤمن كما امن السفهاء kad im bude rečeno vjerujte kao što ljudi vjeruju kažu zar vjerujete kao što vjeruju glupac. E šta smo mi zađi ako nismo i nego oni vjeruju je yes, malo to. Ah, da drugačije I ne bojte se čuditi, što se Allahovi ajdi poklapaju na nas. Znači 100%. Je tako? Ne bojte se čuditi. Allah je Kur'an, zbog toga je objavio. Ja često vidim kod ljudi, vidim upravo tako mi je Allaha Kroz hutbe i državi, kad im donesemo jasne dokaze, i donesemo nečiju situaciju i kažemo, vidi, ova je takav. A vidi, Allah je to već davno rekao i to 100 sto posto odgovara jedno drugo. Sto posto! Ovaj kuranski ajed sto posto poklapa se ovom situacijom. Zar ne vidiš? Ne vidi. Baš zato što je to tako direktno i jasno i što se sto posto tako sve poklapa, on kaže, ma nemoguće da to baš sve tako bude očite a tako je Allah, Allah je ovu knjigu za to objavio. I vidite da se naše situacije poklapaju 100% sa onim što je Allah objavio. I ne boje da ti to uliva sumnja nego naprotiv. očekivati je jel tako, kad vidiš tu očitos da ti još budeš šta? Jel tako? Još jekin samo da ti pojača I budi ubijeđen. Budi, ubije, ženove, ajte, oni se sto posto odnose na nas. Sto posto odnose na nas. I nisu nas promašili. I Allah je ovu knjigu objavio zbog nas i njih. Kad kažem nas i njih, svih njih, je li tako? Muslimana i nevjernika, kafira, mušlika, murteda, mnafika, svih ostalih. Jeste razumeli, braći? Allah subhanahu wa ta'ala slučaj znači je osudio to vraćanje na na, na i na nacionalizam. Je l tako? Ku, Ubiši kuranski ajet. Očitaj direktno. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu qalu bal nattabi'u. Je l tako? lahum ta ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfiina 'alayhi aba'ina bi ono što Allah objavio, a tako kao što stalno govori usledite u Kur'an Evo su, evo vidite šta je Allah objavio, šta oni kažu? Ne baje. Nije mi ćemo slijediti ono na čemu smo zatekli naše pretke, a naše pretke smo zatekli tako da, tako su sekularisti, tako da je a, država odvojena od vjere, tako, da se islam, tako nema šta miješati u politiku, to smo sve naslijedili od naših predajaka, jel'evo dosta i je laž. Jesi. Yes. Znači, dosta i lažu na petke, Ali, uglavnom, znači, to je taj džahilijet. E zato je to džahilijet. I musliman ne smije biti član nikakvih tih džahilijetskih partija. I tako i treba nazivati. To su džahilijetske partije. Jel tako? Nego musliman može biti samo član Allahove partije. Jel tako? A Allahova partija, zna se, ne može biti Allahova partija, a neće Allahovog šarijeta. Ne može biti Allahova partija, neće Allahovog dina i Allahovi propisi. To su jasne stvari. Allah nas ne građa. To je prilike to. To je prilike to. I ove partije ne postoje ni zbog čeg drugog osim da pariraju isla, islam. Da pariraju islam. Zato mnogi koji se zaprepasti kažu, a šta bi bilo kad mi ne bi... nek zna da bi onda bili svi šta muslimani bili svi jedinstvena partija u kojoj je nemoguće se razilići. Jer da nema ovih ovaj partija, bili bi svi muslimani i u okviru tog islama nema, ne smije se razilići. Onda moramo biti svi jedinstveni. No tako. I onda bi bili od onih koji su vaatasimu bihabli i džemijan u lata faruku. Svi su čvrsta, Allaho uđete, držite i nemojte se razilići. E, eh, to bi onda bilo. To bi onda bilo. S tim što još na to je tako šerijatski propisi oštro osuđuju svako razilaženje i sprečava se bilo kakva mogućnost da tako razjedinja razjedinjava. Allah vas pomoguje, Allah vas nagradio, najljepšom nagradom za vaše sabr i što ste ovo saslušali. Međutim malo se vozbiljte, uzmite ove stare tamo i skopirajte to sti dersovi i uzmite one CD-ove pa malo poslušajte. Isto tamo ima 20 dersova, znači iz ove knjige.